Nagy városi dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi lékről. Köszöntöm hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Népes társaságölölök itt a stúdióban egy egy hónappal ezelőtt megkezdett beszélgetést folytatunk, a Fővárosi Közmunkák Tanácsáról beszéltünk egy hónappal. Ezelőtt dr. Mészáros Vilmos és Miklós Jendre volt akkor itt velem, most is ők itt vannak velünk, és kérgészül a társaságunk Kolondzsia Gáborra. És egy rövid visszaemlékezés után, hogy mégis tulajdonképpen ez a Közmunkák Tanácsa mi is volt, mi a jelentősége, ma arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan lehetne föléleszteni vagy ezt, vagy valami hasonlót, ami azt a rendkívüli munkát, amit annak idején a közmunkák tanácsa elvégzett, azt a jövőben, hát mondjuk úgy, hogy biztosítani lehessen. A Mészáros most megkérem, hogy foglalja össze, hogy mi is volt röviden ez a közmunkák tanácsa, és utána ö, folytassuk majd a jövőben a lehetőségekkel. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának elődje is volt. 1808-ban alakult meg Pesten, akkor még ugye csak Pesten, az úgynevezett Királyi Szépítő Bizottság, más elnevezéssel Szépítményi Bizottság. Ez egy szépítési alapot is létrehozott azért, hogy a források biztosíthatók legyenek. Ennek a szépítményi bizottságnak az elnöki székét 1848-ban, tehát már a forradalom utáni napokban az áprilisi törvények után utánglóf Széchenyi István foglalta el. Természetesen szabadságharc bukása után megszüntették ezt a szépítményi bizottságot, és 1856-ban létrehozták az úgynevezett Fersőnerung Bauamt, német nevezésű. Hát ugye a bakkorszakban ez ugyanaz az, hogy csak németül gyakörkül. Ez ugyanaz csak a németül szépítményi építő hivatal volt a neve. Bizonyos mai kifejezése ingatlan fejlesztési urbanisztikai tevékenység folyt, de nem sok. Lényegében amitől Budapest, Budapest és amitől szép arcolata lett a városnak, az a fővárosi közmunkák tanácsától van, ha ilyen csúnyán fejezhetem ki magam. Tehát 1870-ben a tizedik törvényel András egy úr miniszterelnök létrehozta a fővárosi közmunkák tanácsát. Ennek hivatása, feladata, hatásköve volt <há> olyan tagjai voltak, aztán később belső elnöke Andrássy Gyula volt, később olyan tagjai voltak, akikről ma utcák, terek vannak elnevezve a fővárosban, Podbalicki, Frigyes, Bekerle, Sándor, Királyi Pál, Csengeri Antal, ő volt a szövegezője egyébként a törvénynek, Vassai Ernő, Széhervi, Hárváiter, Ferenc, Bárci István, ezek mind jelentős szellemi kvalitást képviseltek ezek az emberek, de tagok között szerepelt Íbl Miklós, Pártör Gyula, Lechner, Lajos, Steinlimre is. Tehát a magyar építészet óriásai is. Ennek a közmunkatanácsnak, mert általában így szoktuk nevezni egyszerűbben, a működése nem lehet kellő módon és kellő talán az én szóként sem kevés is ahhoz, hogy kifejezzem azt a múltat és azt a tevékenységet, amit pozitív módon kifejtett a közmunkatlanács például. A nevéhez fűződik a Dunaszabályozás, a Sugár útma Andrási út, a nagykörút út kiépítése, az Országház halázbástya, a ja, Milleniumi emlékű megépítése, a Mátyás templom vagy helyes nevén, a Nagy templom, restaurálása, közúti közlekedés, vízzellátás, csatornázás szabályozása, a budai körút kiépítése, a Dunai hidak megépítése. Egy szóval, ami ebben a városban, ami egyébként ezt meg kell jegyezni, hogy a világ egyik legszebb, fekvésű fővárosa. <kül> tehát ami ebben a fővárosban urbanisztikai és építészeti érték az szinte mind az az érték mind ez alatt az időszak alatt jött létre viszont 78 éves működés után érdekes felidézni az utolsó elnöknek Fischer Józsefnek a feljegyzését ő 1948 februárban jegyezte fel naplójában a következőt. Reggel Vas Zoltán miniszter, a gazdasági főtanács főtitkára távbeszélőn közölte. A közmunkatanácsot 24 órán belül megszüntetem. Lakonikus rövidségű közlés volt, és ezzel tulajdonképpen betetőződött az a dráma, amely 1944-45-ben kezdődött az angol amerikai légierő bombázásával és a Vörös hadsereg tüzérségének az ösztüzével, amikor azokat a értékeket, építészeti urbanisztikai értékeket sikerült szétlőni és szétbombázni. Ezzel viszont betetőződött ez a dráma, Attól kezdve gyakorlatilag Budapestnek, és én ezt állítom, és, és ma is igaz szerintem, hogy attól kezdve Budapestnek nincs igazi gazdája. Most a közmunkatanás főszámolásával kapcsolatban egyáltalán nem mentségként, de magyarázatként el kell mondanom valamit. Akkoriban állt Magyarország a kommunista típusú diktatórikus berentezésre, és a, ilyen típusú diktatúrának a szervezés elméleti fő sajátosságához, hogy kizárólag egy központban születhetnek döntések. Tehát következésképpen az a koordináció, amit egy megfordult döntés igényel, az nem jöhet létre alacsonyabb szinten. Tehát egy közmunkatanás megpróbálná például Budapestet így ugyanúgy fejleszteni, akkor a pártközpontnak a povárját csökkenteni ezáltal. Ami ebben a rendszerben nem engedhető meg, és nem is képzelhető el. Tehát ennek következtében ebben a rendszerben most. Hát akkor a jelen. Kom... Röveszünk, most... is annyira, Na most... annyira napjainkra illő, amit mondasz. Igen. Bár nem egy párt. Hanem Vissza a fogunk térni napjainkra, nem nagyon. Nem arról, semmi sem működni. Nagyon rövid, nagyon rövid kanyarra visszegérkedünk a jelen helyzetre, csak magyarázni szeretném, hogy milyennek a lényege. Valóban egy Ilyen központi döntőzatalnál, tehát ha a pártközpont akar eldönteni mindent, akkor mi az az hogy csináljon egy közmunkatanács. Hát a pártközpont az eldönti. Senki más nem dönthet, ilyen nincs joga hozzá. Na no, most, mi következik ebből? Az, aki dönteni akar a pártközpontban, az tulajdonképpen nem csak Budapesten, az egész ország minden e, részével. A vasútő ügyel kapcsolatosan a széncsatával a kapcsolatban, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban az éget világon minden kapcsolatban ő akar dönteni. Most hát ennek egy logikus és könnyebb. A következménye az, hogy dönteni fog lényegében információk hiány. Tehát ennek a dolognak az a is végülis abba bukott bele maga a rendszer, hogy azok, akik döntöttek, azok csillagnyi távolságban voltak az érdemi hogy Mondjuk egy kicsit réfás valamit, a Szovjetunió az egésznek a rendszergazdája tulajdonképpen az afganisztáni háborúba bukott bele, lehet mondani, és a mai napig nem tudni, hogy ki határozta az afganisztáni háborút. Könnyen lehet, hogy a hadügymisztinum portása volt az, akit az megszületett. Tehát ebben az esetben ilyen módon zilálódunk szét a döntések, és nem lehet érdemi döntéseket hozni. Most tulajdonképpen ez a ö, ö, szervezés probléma vezetett el a kommunista rendszernek a bukásához. hogy a kommunista rendszer bukásá után viszont nagyon sajátságos fordulat következett be, Fölszámolták elméletileg ezt a típusú központi döntéshozatalt, nem állítottak a helyére viszont semmit. A döntések azonban még így is kell, hogy szülesenek, hát mindenféle határatok vannak, ezt így csináljuk, úgy csináljuk, valaki valahol dönteni fog. A vicces a dologban az, hogy hogy anélkül, hogy bárki helyreállította volna ezt a centruzált döntéshozatat, létrejött saját magától. Tudni, aki Magyarországon szidja a kialkult káoszt és anarchiát általában az országban, és különösképpen Budapeste, az vegye tudomásul, hogy ez ugyan káosznak káosz, de nem nélkül ez a központi döntéshozatat. Tehát az érdemi döntések igenis központban születnek, hozzá kell persze, hogy a döntéseimélet szerint egy Elmulasztott döntés is döntésnek számít. Tehát e, például, ha e, e, csak egy egyszerű budapesti példát mondjak, amikor e, e, döntöttek arról, hogy hát egyelőre nem építjük meg a központi szennyvíztisztítót, mert nincs át pénz a mi nincsen rá, e, akkor hát lehet mondani, hogy ez nem volt döntés, mert nem dönt, de döntöttük. Azt döntöttük, hogy nincs. Most hát ilyen módon e, példakedvét hoztam fel, ilyen módon centralizálódik a döntéshozatal egy látszólagos anarchia és káosz közepette. De hát, hogy mennyire centralizálok, mondok egy kézenfekvő és jól érthető példát. A fővárosnak az első embere, e, aki tulajdonképpen dönt mindenféle kérdésben. most ebben a pillanatban Brüsszelbe szaladgál, és ott azt követeli, hogy az Európai Unió polgárai a saját adópénzükből építsenek metróvonal Budapesten. Most, ez meglehetősen fogalomzavar ebben az esetben, mert, mert nem követelhet, Európai Unióért nem ismer kommunizmus véget ért, de minden esetre Magyarországon létre sajátságos rendszer. Egyáltalán hogyan működik ez a valami, ami demokráciának nevezünk? Hogyan jöhet egy ember abba a pozícióba, hogy nem csak a magyar költségvetés, hanem az uniós költségvetés is megpróbálja dirigálni? Hát a következőképpen. Ez a, az a új magyar demokrácia olyan módon működik, hogy létezik egy ember, aki lényegében az érdemi döntéseket meghozza. Most ez az ember épp úgy nincsen tisztában az összefüggésekkel, mint hogy hajna párkörben, hogy sem volt tisztában, nem is lehet, mert hiszen minden nem tudott egyetlen egy ember most az más kérdés, persze, hogy nem is igen érdeklődik. A tapasztalat szerint a régi pártközpont azért jobban érdeklődött a real problémák iránt, mint a mostani vezetés. Hát ezt nem téfaképpen mondom, a, a négyes metró építéssel kapcsolatban soha egyetlen döntéshozó nem volt kíváncsi az alapvető tényekre. Tehát biztos vagyok benne, hogy főváros első emberének fogalma nincsen arról, hogy mik a négyes metró építésnek az érdemű összefüggése. Sem pénzügyi, sem urbanisztikai, sem közlekedés technikai szempontból. Na no most, tehát akkor ott van ő, de hogyan dönthet mégis egy ember egy demokráciának nevezett rendszerben? Hát úgy, hogy működésben él a pártfegyelem, miért a frakciófegyelem. Tehát ha én, mind ennek a párt alakulatnak a ezt eldöntöttem, innentől fog már a képviselőknek nem szabad gondolkodni. Tehát én akármilyen képviselő lehetek, akármit utazok a dologra, én megkaptam az utasítást. Ezt így kell csinálni, így kell szavazni. Most nem teltem meg azt, hogy ezt keresztül hágom kivágnak először is, haszna sincsen, mert, mert egy lázadó, egy fecske nem csinál nyarat. Következésképpen én vagy fogok, lehet, hogy én nagyon sokat tudok a dologról, lehet, hogy többet tudok erről a dolgról, mint a főnököm, de nem tudok mit csinálni, mert nincsen lehetőségem a dolog befolyásolására. Most a következő dolog szintén még a demokráciához tartozik. Kiderült, hogy ennek a demokráciának, ebben a demokráciában nem létezik a igazi felelősség. Hát kérem, pár hét ezelőtt hallottam a Budapest volt főpolgánsály helyettesének a vélekedését arról, hogy azért kell minden privatizálni és adni, mert a magántordomban kapcsolatosan létezik felelősség, a van pedig nem létezik. Következésképp, most Következősképpen legyen. Ő, akkor ő hol ült előtte 4 vagy 8 vagy 12 évig? Hát én is szívesen megkérdezném tőle. Hát létezik uh, felelősség. Én is szívesen megkérdezném tőle, hogy hogy is működött ez a, a, a, a dologban. Az is igaz, hogy az ilyesféleit mérgébe szokott mondani az ember, miután lapátra tették, de van azért ebbe a dologban egy megfontoló dolog. Tényleg nem igen látom én magam is, hogy hol van a felelősség a politikában. Mondhatnánk azt, hogy legalább a politika létezik, uh, hiszen ha rosszul végzi a munkáját a vezető, vagy a test lett, akkor négy év múlva le lehet váltani. De hát a Budapest esetében körülnézve nem látom ezt a politikai felelősséget. Itt van előttem egy könyv, ahol két tucat ember igen lesújtóan vélekedik az elmúlt húsz év Budapest városfejlesztésének a, a ügyeiről, és és ennek ellenére, ennek ellenére semmiféle politikai felelősség nincsen, hiszen ezt a városvezetés senki nem módította. Most természetesen ennek megvan a maga oka. Politikai felelősség azért nem létezik, mivel hogy az embereknek, a választópolgároknak nincsen információjuk arról, hogy tulajdonképpen mi is történik, mi az, ami rossz, mit lehetne jobban csinálni. Miért nincs információ a választópolgára? Azért, mert a választópolgár a médiából tud kizárólag informálódni, a média pedig hát az információkat, úgy mondjam, eltorzítja. Illetve hát azt használja, amit kap készen. Hát, esetben, ö, visz, Géza, visz a a engedelmet, engedelmet kérek, hogy én egy újsági, független újságíró vagyok, én nem eszem meg azt, ami nekem Van egy telefonunk, vegyük egy fel a felállgatód. Halló! Jó napot mindenkinek. sokszor hallgatom az önök műsorait most már évek óta, de egy nagy problémám van én nekem, hogy ennek az országnak van egy fővárosa Budapest, igaz? Igen. Na most annak nincsen körgyűrűje. Mi a véleményük, hogy miért nem épül ez a rohadt körgyűrű? Mert már záródi 17 éve nem tudtak csinálni egyet, és beszélünk mindenféle részletes dolgokról. Most gondolja meg magának a főartériáját, elzárják érti a vérára, és meri azt. A... Ugye akkor mi történik? Köszönjük. Nem, csak tudom, minden beszélnek és elemzik, nem akarom magukat bántani, tényleg nagyon jó a műsoruk és szakértelmemről tanúskodik, de itt 17 éve nem történik semmi ebben az országban. Ez a véleményem. És a körgyűrűből induljanak ki, és agyon van beszélve minden, a média által, az Istenyila által, a magyar gárda érti, amit mondom. Most tudom, egy picit ilyen demagognak tűnik ez az egész, de gondolkodjanak már el, hogy mi lesz ezzel az országgal így. Hát köszönjük, folytatjuk a kérdése tovább lendít most minket, köszönöm. Hát a... Körgyűrűvel kapcsolatosan had válaszoljak Emel azért el... egy röviden, e, e, és e, fájdalmasan. Körgyűrű azért nem épült még eddig Budapesten, mert engem 17 évezőt kivágtak a pályáról. A, az én szakmai cégkizűdésem ott kezdődött, hogy körgyűrűket kell építeni, a rengeteg publikáció van. Itt a, ebben a műsorban egyébként néha föl szokott a körgyűrű kérdése, e, ezzel múgy is egy falrahány borsó, meg amit a szakmai csinál, az mind falrahány borsó ebben a döntéshozatodi rendszerben, ahol, mint mondottam, a, a, a döntéshozókat egyáltalán nem érdeklik a tények. De azért egy jó tudok mondani. Épül körgyű Budapesten mégpedig pedig azért épül, mert az Európai Unió ránk parancsolt. Magyarországon van a Európai úthálózatnak egy néhány fontos átvezető vonal. Ezeket az autópályákat nem kötött össze Magyarországon semmi, csak a Váci utcán keresztül. Három évvel ezelőtt az Európai Unió megelégelte és kiadta az utasítást a magyar kormányokat a megépíteni. Épül is kérem a körgyűrű illetőleg a Autópályákat összekötő szakasz ö, ö, meg fog épülni záros határidőn belül, ki lehet menni pécel irányában, gödölő irányában lehet látni, hogy lázas hietséggel építik, tekintettel arra, hogy az unióhová tartozunk, ezt most már megköveteli tőlünk. Tehát vannak, vannak kedvező változások azért, elég szomorú dolog az, hogy mi Magyarországon a saját erőnkből ilyet nem tudtunk igényszeríteni, Európai Uniónak a parancse kellett hozzá, hogy egy teljesen észszerű és a magyar érdekeket szolgáló beruházás megvalósuljon. Na, de hát a médiára még, hogy bezárjam a elkezdett gondolatmenetet. A média, média. Ö, a média ö, az a piacgazdaságban a, a gazdaság erőktől függ, a gazdaság erők pedig a saját érdekeik szerint torzítják el az információkat. Van még egy hallgató. Halló? Igen. Halló, jó napot kívánok. Mondja, hallgatjuk. Uh, uh, hallom a beszélgetésüket itt a rádióban, és csak azt lehetem volna hozzátenni, hogy az embereket lehet, hogy nem is érdeklik ezek a, ezek a magas dolgok, a saját dolgaikkal vannak elfoglalva, és hogyha a demokráciából azt hiányzik, akkor, akkor nem, is, nem is működik. Magyarul kéne, hogy érdekelje őket, ugye? De nem, meg, hanem csak a napi kis Oké. Okay. Na most, uh, hadd had mondjak erről annyit, hogy egy nagyon szomorú igazság, amit itt hallottunk, de az embereket nem érdekli az, amiről úgy gondolják, hogy úgy sincsen rá befolyásuk. Hát engem a Katina hurrikán legfeljebb annyiból érdekel, hogy nézem a, a televízióban, hogyan pusztítja el az amerikai nagyvárost, de egyébként vonokaton vállalt, mit tettek róla, hogy mit, róla, vagy mit tettnék az ügyelre. A rabban, plán, amikor rájövünk, hogy a ottani környezetváltozást esetleg a mi életmódunk is befolyásolja, akkor lehet, hogy érdekelni fog, és ezért ez egy olyan bonyolultabb gondolkodást igényel, amit, amit nem lehet csak egy konkrét relatíve kicsi ügy megtárgyalásával elintézni. Na no most pontosan erről van szó, Géza, és ide akarok kiukadni. Tehát az embert esetleg érdekli az, hogy miért van állandó zaj és autó, vagy benzinbűz a ház előtt. Esetleg káromkodik is miatta, de nem fogta föl, hogy ez, a, ez az egész azért van, mert nem így meg a körgyűrű Budapest körül. Továbbá miért nem meg a körgyűrű? Körgyűr azért nem épült meg, mert ilyen döntéshozati rendszer van Magyarországon. Miért van ilyen döntéshozati rendszer? Azért, mert az embereket, az emberek érdekét és véleményét kizárták az egészben. Következésképpen visszaérkeztünk ahova kiindultunk, visszaérkeztünk oda, hogy mit lehet csinálni ezzel a rendszerrel, hogy jobban működjön, mit lehet csinálni, hogy az emberek érdeklődjenek, mit lehet csinálni azért, hogy a nézeteik és a érvényesülhessenek is. Nagyon szomorú dolgot kell mondjak, ez az egész a rendszerváltás előtti pillanatban megindult ebbe az irányba. Szépen tudnék beszélni arról, hogy merre fölindult meg, és ez a demokráciának nevelet az rendszer volt az, amelyik megfojtotta. Mert 1989-ben nagyon is érdekelte mindez az embereket. Akkor a gyűléseket rendeztünk, hogy az nem közönséges, ott voltak az emberek, szakemberek, lakók, mindenfélék, nagyon értelmes, tisztes hozzászólásokat mondtak el, azok, akik ezt vezették, szépen följegyezték és továbbvitték, nagyon a szép tervezési fejlesztési rendszer kezdett kialakulni Magyarországon. És ez a szép új világ, ami demokráciának levenne, csak nem tudom egyre kevésbé, hogy miért, ez szüntette meg az egész rendszert. No, de, történt, ami történt, a mi dolgunk az, hogy segítsünk valamiképpen is. Szeretnénk erről beszélni most. Kondzsák Nos hát, ö, az eddigiek kis illusztrálják, és kicsit visszavezetésről a eredeti témánkhoz, hogy ebben a közillagotási konstellációban ebben a döntéshozott a rendszerben mindennél nagyobb szükség van egy közmunkatanács jellegű szervezetnek a létezésére. Annak idején, amikor az létezett, akkor egy ennél lényegesen működőképesebb közillagotási rendszer volt, és mégis, ugye, ahogy felsorolt a ahogy elhangzott, rendkívül nagy jelentősége volt akkor is, hogy létezett egy ilyen döntéshozatali fórum, amelyik a, az állami és az önkormányzati döntéshozatot integrálta. Most ebbe a szétesett közigatási rendszerbe, ha a rendszerről beszélünk, inkább rendszertelenségről, ami tényleg unikum, de ez unikum, ahogy mondanám a második Kózsef, hogy, hogy egy városon, belül 24 azonos súlyú önkormányzat létezhetik egy területen, és még hozzá a agglomerációnak a teljes Szóval ebben a rendszerben lényegesen nagyobb jelentősége és fontossága lenne annak, hogy legyen egy közmunkatanács, amelyik ö, valamelyest gyógyírt jelenthetne erre az elképesztő szétesett közöjogatási rendszerre, amit ö, egyébként tanítani kéne antipéldaként a, a, ezek egyetemeknek, hogy hogy nem szabad közöjogatást szervezni. Ö, és már most, ha meg lenne, holnap, ha megalkulna, már elk elkéstünk volna vele. Egyébként csak hozzáteszem, hogy mi, éppen a Mikosi Bandival és sokan mások, már a 90-es évek első felében éppen a fővárosnak a ö, megrendelésére készült tanulmányban sürgettük egy közmunkatanács jellegű intézménynek a megalakítását a második millenniumban, és... Ö, akkor még, még idejében is lett volna. Még idejében szóltunk, tehát nem, nem arról van szó, hogy a szegény politikusok ne tudták volna, tudták, csak eltették a többi közé ugye, ezt a tanulmányt is. Tehát végül is, ö, megint csak egy nem döntés született, nem döntéses döntés, hogy, hogy tudatosan úgy döntöttek, hogy ezt nem kell. Ő tudnák megmondani, hogy miért. Hát valószínűleg azért nem kell mondom. Én ugye, akinek nem kell vele választ adnom, de mint a laikus, megpróbálom kitalálni, és tartok tőle, hogy még végül igazam is lesz, valószínűleg azért nem kell, mert nem kell valaki, aki nálunk okosabb és, és átfogóan gondolkodik, ugyanis akkor a kis rövid távú érdekeket nem lehet olyan jól érvényesíteni. Tehát ha valaki mondjuk jutalékért dolgozik, mert ő nagy beruházást akar a városba, és ezért valahol csúran cseppen így vagy úgy, neki vagy a pártjának, annak nem lesz érdeke egy száz éves koncepciónak még, annyit, a végrehajtása, amiben esetleg ez a beruházás nem úgy szerepel, most erőlteti. Annak idején is volt ekspekuláció, annak idején is volt összefonódások, urambátyá rendszer, stb. stb. stb. Tehát nem lehet idealizálni azt az időszakot se, akkor is ő tőkés rendszer volt a maga módján, és mégis működött és működőképes volt egy ilyen, e, ilyen szervezet. Most. Támadták is egyébként annak idején. Voltak időszakok, amikor e, voltak nehéz pillanatai, de mindig végül is kiálltak mellette és megérte a Magyarországon tényleg géneszer rekordnak számító 78 éves kort, ami tényleg Matozsályműkornak számít egy ilyen helyen, mert egy kérdés csak a kiindulása, hogy tovább visszük ezt a, a gondolatot most a, a esetleges jövőt taglalva, hogy maga a megszületése a közmunkák tanácsának, illetve egy újráélesztése valami hasonlónak, az mennyiben hasonló szituáció, vagy mennyiben más? Én úgy érzem, hogy sok tekintetben nagyon más, hisz akkor a jószerivel a semmiből hoztak létre valamit, tehát kis túlzással a pusztába építettek egy várost, most legalábbis a nagyságrendi növekedése szempontjából, most ellenben egy, egy hatalmas területen és meglehetősen sok lakóval ellátott, száz éve így úgy működő városnak a, a jövőjét kéne megalapozni. Tehát magyarul olyan masszív múltja van már a dolognak, amit sokkal nehezebb szerintem megváltoztatni, mint a, mint a, a semmiből elindulni, vagy a lát majdnem semmiből igen, ez így van. Ma Budapest, főleg az utóbbi mondjuk úgy, hogy egy-két évtized, de az az építkezések következményeként is, inkább tekintendő konglomerátumnak, amiről köztudott, hogy a konglomerátum nem rendszer. És erre szinte rá az a óta hát előállott 40-50 éves elhanyagoltság. Mint mondottam, Budapest gazd, nincs gazdája, különösen nem volt 1950-től 89-90-ig, de... És azóta sem. És, és azóta sem, de tulajdonképpen amit itt nagyon fontos átgondolni, az. Meg kell állapítani Budapestnek mi az európai státusza. Mit akarunk Budapesttel, milyen fejlesztéseket, milyen centrumot akarunk kiépíteni Budapesten és átfogó koncepciót igényel mindez. Nem rövidtávú és nem rövidtávú pozíció harcok eredményét kívánjuk elérni. Hanem azt, hogy a politika, még szűkebben fogalmazok, hogy az aktuál politika szabályszerűen szoruljon ki a döntéshozásból. Ugyanis mi történik most? Pozíció, pénz, esetleg korrupciós pénz, bárminek hatására, ma Budapestet nem urbanisztikai koncepciók alapján fejlesztik. Budapest fejlesztésében ma a döntő tényező a külföldi befektetők zsebének a fejlesztése. Idézőjelben mondom a fejlesztést. Tehát arculatot a városnak ma külföldi befektetők igyekeznek megadni. Van egy hosszú nevű holland építész, aki nem vitásan világhírű építész, de amit tett a Dózsa-György úton a volt szót székházból hát az bizony lehet, hogy máshol megállja a helyét, de ott, abban a környezetben, Városliget és múzeumok környékén kicsit visszatetsző. Vagy vegyük a Calvin tér példáját. példáját. De akár a terveket is vehetik. Ezek azt hiszem mind arra mutatnak, hogy, hogy akik úgymond beruháznak, vagy terveznek, azok csak nagyon, hogy mondjam, tehát telekhatártól telekhatárig gondolkodnak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a és város... A, és zsebig, de nem a város arculatában gondolkodik, mert nem is ismeri talán a várost. Ő csak arra gondol, hogy a Kálvin téren ettől a tűzfaltól eddig a tűzfalig van egy helyen, meg egy sarkon, ide fog valamit csinálni, ami én vagyok, úgymond. Igen, ez kétségtelen tény. A külföldi befektető nem ismeri se a város történelmét, se a város arculatát, Vagyük meg őszintén, nem is nagyon várható el tőle, de tőlünk elvárható az, tehát hazai döntéshozóktól, igenis elvárható az, hogy legyen megalapozott, egységes és átfogó koncepció amit mondottam európai státuszról, magyarországi státuszról és a fejlesztésekről az önkormányzati forrásokon felül további forrásokat, is itt jöhetnek a külföldi befektetőt további források bevonása megtörténjék, de ezen koncepciók és a hagyományok értékek megóvása mellett illetőleg a fővárosi szabályozásokban is legyen szerepe olyan szervnek, amely inkább álltából a politikához, mint közel. Ez a szerv lehetne, nyilvánvaló, hogy nem úgy, ahogy annak idején megalakították és megalapították a fővárosi közmunkák tanácsát, de ahhoz hasonlóan. De valamiféle hatalommal mégiscsak kell rendelkezzen. És Természetesen nem, kell, hogy nem rendelkezzen, és itt van az, a, hát én jogász vagyok, és, és én tökéletesen meg is értem azt, aki azt mondja, hogy hát olyan szerv nem lehet, ez egy jogászi indokolás, és tökéletesen meg is érthető. Olyan szerve nem lehet, mint volt, hiszen az döntéshozó, hatalmi, igazgatási és végrehajtó szerv is volt egyben, illetőleg ellenőrzési és felügyelő, felügyeleti szerv is volt egyben. Ez egy összvérmegoldás, ilyen a magyar jogtörténetben nincs, de hogy is nincs, pontosan a Fővárosi Közmunkatanács az, amelyik sikeresen működött és 78 évig tudott fennállni, és ha nem szüntetik meg akkor nem így néz ki a város tehát pontosan, hogy van példa a magyar közjogi rendszerben egy ilyen vegyes rendszerű szerv létesítésére létrehozására, amelynek, amint mondottam, hatalmi döntéshozó hatásköre is kell legyen, igazgatási jogköre is kell, hogy legyen, és a felügyeletben, ellenőrzésben végrehajtó szerepe is kell, hogy legyen. Például hogy ő írhatná ki a pályázatokat. Na no most azért hadd mondjam azt, hogy az Európai Jogfejlődés pontosan ebbe az irányba tart. Tehát amit a Vilmos barátom az előbb mondott, hogy kíri a magyar jogtörténetből az ilyesféle, a sok kesülült tapasztalt alapján néhány évtizeden nyugaton rájöttek arra, hogy mik a nyavajái a működő politikai rendszernek hozzáálltak a kiavításához, És pontosan ilyen típusú intézménynek intézik ma Európa minden fejlett részén az érdem érdemi fejlesztési döntéseket. Nem ö, egyszerűen közhivatalok, nem politikusok, hanem egy olyan vegyes összetételű ö, grémium, amelyben a civil lakosság, a berúrázó, befektető szfér a, a, a kormányzati szervek, a kormányzati szervek valamilyen partner alapon vesznek részt. Európai Unió legfontosabb szervezési elvét úgy hívják, hogy partnerség. Tehát, tehát ez a dolog, ez, ez trendi, ha szabad így mondanom, Megfelel pontosan az Európai Unió betű szerint leírt igények, mert közölhetem, hogy ez nem egy óhaj, hanem az Európai Uniónak a paragrafusi körött szerepel ezt megkövetelik, meg is próbáltunk úgy tenni, mintha teljesítenénk a dolgot, egy kicsit vicces lett, nem akarok errebe belemenni, de mindesetre nekünk vannak dokumentumaink arról, hogy igenis a fejletési kérdésekre volt lakossági észrevétel, meg vita, meg nem tudom micsoda, eh, dokumentálnunk kellett Brüsszelbe, aztán vagy megeszik, vagy nem. Mert hát eh, egy kicsit tréfásak voltak, mint mondottam, ezek a lakossági és levételet. Ezzel szemben hát, hogy a nyugati gyakorlatról beszéljek, egy, egy olyan beruházás, mint mondjuk a hajógyári szigetnek az esete. Vannak ilyenek nyugati nagyvárosokban is. Érem. ennek a tervezése úgy megy végbe, hogy az ottira lakosság folyamatosan az első percől fogva részt vesz benne. A lakosság, nem az önkormányzat, nem a kormány, nem a befektető. Ezek mind ott vannak, persze, de utálnak a lakosság, a lakosság által felkért megbízott szakértők, ö, ö, ö, ö, szervezetek, képviselői, elmondják, hogy mit, hogyan kellene, hogyan lenne jó. Ö, egy kicsit veszekszenek egymással, mert eltérnek nézetek aztán végül valamiben megalapodnak, és ez a valami fog végül is megvalósulni. Ki biztosítja azt, hogy a laikusnak a véleményét végigvigyék, amikor az a vélemény nagyon erős. Mert ma ugye az történik, hogy meghallgatják, elrakják, és azon egészen más történik. Hát azt biztosítja, hogy, hogy egy jegyzőkönyv készül erről a megbeszélésről, amelyik hiteles jegyzőkönyv, tehát mondjuk közjegyzőleg hiteles jegyzőkönyv, mert pontosan benne volt, ki mit mondott, és a következő fejebb vetés szervez megkapni. Gyakorlatilag úgy működik ez, hogy az efféle vitákban vétójoguk van. Tehát ha valami nagyon undorítónak talál a helyi lakosság, akkor azt mondja, hogy nem, hát erről szó sem lehet, ez bekerül a jegyzőkönyvbe. Innentől fogja, erről szó sem lehet, a politikus talán még most is megtehetné azt, hogy semmi beveszi. Nem fogja megtenni, mert ez biztos bukás mert tudni, hogy másnap a, a konkurens pártok által kézben tartott ö, újságok öccent is betűkkel írják, hogy mit csinál a, a urakodó a közvéleménnyel, és innen, kö, innentől fogva biztos a bukás. Úgy általában nem teszik meg a, a demokratikus, azok a politikus, hogy ennyire sem, semmi vegyék a közvéleménynek a szavát. Ez, ez egy intézményi működési rendszert ö, igényel. Bonyolult és nehézkes dolog innentől fogva a tervezés, de nagyon megéri, mert olyan valami született, amivel mindenki meg lesz elégedve, és amely problémák érdemi megoldás irányába ad. És nem csalás, nem ámítás, még egyszer mondom, 1989 táján megindult Budapesten is ez a fajta típusú tervezés, amit aztán később lesüprtek az asztalra. Most a, még a vállalkozókról hadd mondjak egy szót. Ez a Budapest, ahogy látjuk, és ahogy tetszik nekünk, mert száz vezőt megépült, ezt a Budapestet vállalkozók építették. Vállalkozók a saját pénzükből és a saját hasznukra. De azért lett szép, és azért lett tetséges, mert ezek a vállalkozók meghatolott szabályokat be kellett, hogy tartsanak. Ugye a mai helyzetben ne a vállalkozókat cidjuk, hogy így meg úgy A vállalkozó azt csinálja, amit csinálhat. Hát ezt csinálhat, ha építheti 15 emeletest, akkor miért építse 3 emeletest? Megteheti. Haszna, nem sokkal több rajta, megdöbbentő ö, ö, az a kimutatás, amit az egyik építész irodavezető, egyik barátom készített néhány évvel ezelőtt, kimutatta azt, hogy a kettes szintrel egy mutató fölött gyakorlatilag már alig javul valamit a megtérülés. Tehát üzleti szempontból alig van értelme annak, hogy ötös szintrel egy mutatót építsünk, mert, mert néhány százaljukat forja csavítani a tőke megtérülési mutatóban. Nincs értelme, és ha mégis csinálják, akkor kizalag azért csinálják, mert ezt csinálhatják, és hogyha létezne szabályozás, akkor ez a szabályozás megtiltaná, hogy kettes vagy hármas szintrel mutató fölött építsenek valamit. És akkor a vállalkozó egy rosszul sem szól, kérem ez a szabály, hát én betartom a szabályt, a, még egyszer mondom, a vállalkozók általában nem törvényszegő emberek, a, a vállalkozók, ha én építek valamit, akkor szeretnék azért úgy építeni, hogy normálisan működő viszonyok legyenek, de ezenből a saját lehetőséget maximálisan kihasználok. De ha, ha a szabályozás ezt teszi lehetővé, akkor én ehhez alkalmazkodni fogok, mert hát is én egy, egy, egy jól működő helyre szeretnék egy hosszú távú befektetéshez közül. Annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy abba kell gondolkoznunk, hogy ebben a mostani helyzetben mit lehetne tenni, és hogyan lehetne annak érdekében, hogy egy ilyen típusú szervezet, amilyen a közmunkatanács volt, létrejöjjön. És egyáltalán ez a közigatási struktúra most van, mennyiben teszi lehetővé, Mert ugye könnyen rám fogják ám, hogy ó, hát ebben a mostani alkotmányos berendezkedésben ilyennek nincs helye, szerintem akkor sem volt ez így kitalálva, és mégis létrehozták. Tehát csak akarni kell, de azért mégis talán ebbe az irámba, és sem ártana gondolkoznunk, hogy mit és hogy lehetne tenni, hogy ténylegesen létre hozni ezt. Én, Én szerintem először is nem szabad elsüllyedni a indokolatlan és fölösleges elvi vitákban, mert az soha nem fogja az ügyet előmozdítani. Azonban nekünk legalábbis latolgatnunk kell azt, hogy milyen esélye lehet ma Magyarországon egy a közmunkatanáshoz hasonló szerv felállításának. Pillanatnyilag az kétségtelen, sőt, nem csak kétségtelen látszik, kétségtelen is, hogy a jelen közjogi konstrukcióban ilyet nem lehet létrehozni. Magyarul, ez annyit jelent, hogy új önkormányzati törvényre van szükség, úgy, ahogy van, az egészet ki kell dobni, újra gondolni, és új önkormányzati törvényt alkotni. Ez természetesen nem csak Budapestre nézve áll, majd mindjárt mondom, hogy Budapestre nézve különösen mi igaz, ez a vidékre nézve is áll, Budapestet illetően azonban ismételten létre kell hozni, meg kell alkotni egy úgynevezett fővárosi törvényt, ami volt a rendszerváltozás után is, aztán később, ezt ugye beledolgozták egy kicsit az alkotmányba, szavarkeveredés lett belőle nincsenek tisztázva a jogkörök de ha az önkormányzati törvényt megváltoztatjuk és létrehozunk egy új fővárosi törvényt amelynek alapján már a fővárosi Közmunkatanács, vagy valami hasonló fejlesztési, urbanisztikai tanács, bárhogy nevezhetjük, tehát hasonló szerv létrejön, és igenis nem kell attól férni, hogy vegyes rendszerű lesz, az a szerv, tehát több hatáskörre, igazgatási döntés, stb. hatáskörre lesz, mint ahogy az előbb mondtam, de ennek a törvénynek a céljai nagyon világosan megfogalmazandók és meg is fogalmazhatók. Ezekből én most négyet említek, amit már az előbb mondtam. Megalapozott, egységes, átfogó és hosszú távra szóló koncepciókat kell kialakítani, és a várospolitikában, urbanisztikában, tervezésben érvényesíteni. A hagyományok és az értékek megóvásának és felújításának, átörökíthetőségének a biztosítása is alapelv kell legyen. A szakmai és a társadalmi részvétel, amiről Miklós Iban mi az előbb beszélt, megvalósítható legyen, hogy olyan módon ne, hogy a közvélemény vétójogot kap, vagy valaki, vagy valamely szervezet vétójogot kap, vagy más módon, ezen lehet vitatkozni végtére is részletkérdés, de hogyha a közvélemény, vagy áttételesen a közvélemény vétójogot kap, akkor szakmai szempontból is, mert én a közvélemény részének ö, érzem a szakmát, az építész urbanisztikai szakmát, érvényesülni tud, és végül a a fővárosra vonatkozó szabályozásokat. Igenis ki kell venni a fővárosi önkormányzat, ma fővárosi közgyűlés hatásköréből. Nem teljes egészében, de ami a város fejlesztését, urbanisztikai tervezését, illeti például a magasházak építése, és így tovább, és így tovább ezeket a példákat Mikrosi Vanni már említette, tehát ezeket illetően a szabályozási kérdéseket is, hatásköreket is ide kell utalni, mert az a bizonyos partnerség az legyen meg a beruházó, a külföldi befektető, akinek legyen nyeresége, tehát legyen meg a partnerség, a külföldi befektető, és a pályázat kiírója, a döntéshozó, mondjuk úgy, hogy a főváros és a befektető között igenis legyen meg a partnerség. Valóban, egyáltalán nem biztos, hogy a külföldi befektető valamiféle szabályt akar sérteni. Miért akarnak. Ő hasznot akar, és legyen is meg neki. De azt építse, ami szép, és amit a szabályok megengednek. A szabályokat pedig a fővárosnak kell meghoznia, vagy a fővárosnak, mint területi autonomiának, vagy a közmunkatanácsnak, vagy helyi belépő szervnek, mint kijelölt döntéshozónak. Nekem van egy nagyon naív kérdésem, lehet, hogy tényleg borzasztó naiv, hogy maga a főváros, ami most fővárosi önkormányzat, maga erre a szerve tulajdonképpen miért van szükség, Mi nem lehetne ez egyfajta közmunkatanács azért azért Géza mert, mert ez a főváros egy nagy egység hát közel két millió lakosával, mindenféle fontos helyügyekkel, amik az önkormányzatiságot kétségkívül megkövetelik Másrészt viszont, tehát mégiscsak Magyarország fővárosa, ami nem csak egy, egy puvar kéred, nem csak azt jelenti, hogy így székel a kormány, meg a parlament, minden, hanem azt is, hogy rengeteg sok mindenféle olyan ügyés probléma van, ami Budapestet összekapcsolja az ország egészével. Tehát Budapest, hogy úgy mondjam, sokkal erősebben összefügg közvetlenül az országos főhatalmak a működésével, mint bármelyik más település az országnak, egészetűen azért, mert a problémákibesen sűrűsödnek. Tehát olyan problémák, amik Budapest lehetőségét és hatáskörét meghaladják, megoldást mégiscsak igényelnek. Ezt a megoldást nem lehet rábízni Budapeste, mert hiszen mindent szentnek maga felé hajlik a keze. Budapest ezeket nem oldaná meg, mert hát, itt fölmerült az éppen az előbb az emlulás gyűrűnek az esete. Az emlulás gyűrű az kétségű részben Budapesti ügy is, mert hiszen Budapestet termentesíteni, más viszont országos ügy is, mert országos mindenféle autópályákat kapcsol össze egymással. Tehát például az emlulás autópálya ügyében nyilvánvaló, hogy valamilyen országos vagy butápest együttműködés szükséges vagy volna szükséges. Csak a példákedvét mondtam, mert rengeteg ilyet tudnék felhasználni. De hát ilyen típusú ügyekben együtt kell határozni a, a valamiképpen a kormányzatnak és a fővárosnak. Hát ilyen eset volt maga a közmunkatanács megalakítása is, amikor ugye arról volt szó, hogy van egy viszonylag kicsi és csekély forrásokkal rendelkező városunk, amiből a kormányzat általános pozícium megoldásokból egy hatalmas virágzó fővárost kell fejleszteni. de hát ebből a hogy ez egy közös ügye volt a akkori magyar kormányzatnak és a fővárosnak. a hát erre kellett valamilyen közös szervezet létrehozni, de akármit változott is a helyzet ez, hogy ilyen közös ügyek léteznek a kormányzati főváros között, ez nem változott. Tehát ezt a közös ügyek kezelésére alkalmaz szervezetet kellene valamiképpen életre galvanizálni. Igen, Annak érén tényleg az volt a kiadási alap, hogy az akkori viszonyokhoz képest óriási összeg, óriási fejlesztési összeg összegedett meg a városban, ami sok mindenre volt célozva a Duna szabályozása, hidaképítése, láncv megváltása, a város szabályozása, felmérése, és itt tovább. Az elképesztő nagy ütemű fejlesztések kezdődtek, és ugye a kormány azt a nagy összeget nem adta csak úgy oda Pest városának, meg Buda városának, meg még külön voltak ráadásul, és magának sem tartotta meg, mert hiszen komolyan vette az önkormányzatiságot már akkor és a megoldás ilyenkor valamelyik közös szervezet most megint csak óriási pénzek vannak százmilliárdokban beszélünk ha csak a ott nézzük is és most akkor mi történik? most akkor csak hogy odaadják a, a fővárosnak szóval ez egy teljes abszurdum és euh, pontosan ezért euh, a, ennek a kezelésén ennek a helyzetnek a kezeléséhez igenis hozzá kell nyúlni a szabályozáshoz, amit meg kell változtatni meg kell változtatni, Amerikával például sokkal pragmatikusabb állnak hozzá hogyha rájönnek, hogy egy törvény rosszul működik, megváltozhatjuk a törvényt. Nem mi alkalmazkodunk a papírhoz, a papír alkalmazkodja mi hozzánk. Tehát valahogy nekünk is ezt kellene tennünk, csak hát sajnos megint csak a politikai konstelláció jön be, hogy itt egymás kölcsönösen fogó rendszer van, két törvényt nem lehet hozni gyakorlatban, és itt tovább szóval nagyon összegubancolódott helyzetbe vagyunk. Ezért utaltam én arra az előbb, hogy gyakorlatilag ez kivihetetlen, amit most van, Gábor mond, kétharmados törvények vannak, történetesen az önkormányzati törvény is kétharmados, és pillanatnyilag nem csak ezt, semmiféle kétharmados törvényt megváltoztatni, nem lehet a legpozitívabb most. irányban sem. Tehát ezért nem látom a kibontakozás lehetőségét. Dolgot. Volt Magyarországon egy feles budapesti törvény, amit 1990-ben hoztak meg, hogyha most is lenne egy ilyen, akkor egy egyszerű, különséges parlamenti akarattal ezt meg lehetne változtatni, lehetne rajta korrigálni és jobbítani, tehát lényegében tátszán jönne a megoldás. De amikor egyetlen pillanatra a Magyar Parlamentben kialakult egy kétharados többség, azonnal felhasználták arra, hogy csinálják egy elfúszalhat Budapest törvényt kétharadosát egyik, de a Budapesti törvénynek nem is a tartalmában igazán baj, azt lehetne változtat de az igazi nagy baj az, hogy ezt betették a kétharadóknak a sorába. Hát innentől fogom, még világ a világ és két nap emberi számítás szerint ezzel változtatni nem nagyon lehet, legalábbis még ez a politikai kutyakomédia itt folyik ebbe az országba. Úgyhogy igazán nehéz megmondani, hogy a jogi szabályokon belül, tehát igazi korrekt módon miképpen lehetne változtatni, de természetesen, hogyha valakiben megvan a igény a változtatásra, akkor Igenis megvonna a lehetőség, hogy valami érdemi előrelépés legyen. Érdemi előrelépés pedig az lenne, hogy a fejlődési támogatásokat, amik nem tartoznak a kétharmados törvények hatájára, ezeket egy szabályozott működési rendbe terelni. Ami azt jelenti, hogy kérem, aki akarja, az semmibe veheti, de akkor nem kap egy félért tehát ilyen módon, ilyen módon lehetne, ö, igenis van működőképes szerű szervezet létrehozni, amíg hatékonyabban és szerencsésekben tudna intézni az ügyeket. Kérem ezt ez nem lenne még mindig messze tökéletes, egy csomó kérdés nyitva maradna, Lukason maradna, speciál pont ez a kaotikus beépítések, és nem tudom, ezt ez magam se tudom, hogyan lehetne normálisabban kezelni, de hozzá lehetne kezdeni a dologhoz, ilyesféle módon, amit mondtam, de ez azt kellene, hogy legyen egy olyan szervezet, és legyen egy olyan tervezet koncepció, elhatározás, stratégia, amely kitűrő, hogy pontosan mit akar. És akkor ennek a pontosan mit akarnak a mentén lehetne dönteni arról, nem hasraütéssel, hanem normatív alapon, hogy kérem, erre van pénz, arra nincs pénz, ha magának van pénze, csinálj meg ezt a hülyeséget, de én tőle nem kap hozzá semmit. Tehát ilyen módon a dolgot még mindig valamit lehetne javítani. Egy nézetem szerint, csak azért mondtam ezt, mert nézetem szerint egy járható út a, a törvénymódosítás lehetére, ami sajnos nem tekintek pillanat. Ha csak egy nem történik a következő választáson, akkor nem ö, tartom lehetségesnek, hogy, hogy a kétharmatos törvényen változtassuk. Egészen konkrét javaslatot is, javaslat is elhangozik, hogy itt van ez az Európai Uniós pénzjelosztás, amire hát nagy szervezetek alakulnak, hogy ezeknek a teendőit ellássák, kiírják a pályázatokat, elbírálják a pályázatokat, majd ellenőzik a végrehajtást, elszámolnak, lejelentik, szóval elképesztő, ilyen bürokratikus szervezetek vannak a, e, e, e, e tekintetben, jól alkalmazottakkal egyébként. Na most hogy működik ez a valóságban? Én egyszer megkérdeztem egy, egy ilyen felelős beosztású személyt, hogy, hogy minek alapján írják ki a pályázatokat. Tehát, hogy ugye a lényeg ott üljön, hogy, hogy mi lesz fejlesztve. És akkor mondott egy angol kifejezést, már teljesen kifeje, elfelejtettem, hogy milyen tanulmánynak az alapján. És mondom, hogy azt kicsinálja, Hát mi? Na mondom, oké, akkor több kérdésem nincs. Körülbelül egy följebb. főjebb ugyanabban, hát például, nem ez volt, de valami hasonlóképpen hangzott. És egy följebb főjebb ugyanabban az épületben ott ültek a város tervezők, meg a területfejlesztő tervezők, és, és a kettő körülött egy falból, csak ez viszintesen. Szóval elképesztő esetek vannak, a javaslat pedig az, hogy érdemévé kell tenni e, e tekintetben is a döntéshozatat, érdemévé kell tenni a pénzek elosztását, tehát nem csak uh, ilyen ló, Brüsszel lógzungoknak kell megfelelni, aminek most pillanatjánál megfelelnek, hanem a helyi érdekeknek és a helyi szempontoknak és a város valódi uh, szempontjainak az A konkrét helynek, az a, a konkrét szempontjainak nekem megfelelni, amihez helyismeretre is szükség van, nem csak általános ismeretekre, csak ismertekre, meg ugye nyelvtudás, amelyik most a el az a fedáksági, hogy valaki tud angolul. Az, hogy egyébként máshoz ért vagy nem ért, az nem érdekes, angolul kell tudni, és, és folyitva is igaz, hogy ha mindenhez értesz, de angolul nem tudsz, akkor maximum benszülött lehetsz a saját hazádban. Szóval gyakorlatilag itt kéne megfogni a ezeknél a pontoknál, amikor nagy összegekre írnak ki pályázatokat olyan emberek, akik a városfejlesztéshez nem értenek mondjuk ki magyarul. Egy, nagyon rövid most az időnk, és nem is biztos, hogy ha telefonál valaki, akkor most tudunk időt szakítani, hogy mennyire személyfüggő ez visze egy Andrássy Gyula, egy Podmanitski, egy Reiter Ferenc, és a nevek, akiket egy Felsorolt, ezek, hogy mondjam, szellemi óriások. Létezik-e ilyenfajta erő ma Magyarországon, és ha létezik, nem képzelhető el, hogy ez egy civil kezdeményezés vagy hangadás formájában megkezdi a a munkáját minden hatalom nélkül, egyszerűen a szava erejével. Valami létezik. Valamilyen szellemi erő azért létezik, mert ez az ország nem hülyült el teljesen. Még azt sem mondom, hogy részben, de léteznek már most olyan szakmai műhelyek, olyan közéleti, Szervezetek, sőt, egyes személyek is gondolkoznak Budapest jövőjében. Például egy elég vastag könyv Budapest jövőjéről megjelent, azt hiszem, a tavalyi évben, vagy a tavaly előtti, és nem tudom, hogy 2005-2006-ban, amelyben egy nagyon jó tanulmánya van a valamikori fővárosi tanács vbl első első titkát, titkárának a Szigeti Péter. Szegvári Péter, most Szegvári Péter, egy nagyon jó tanulmánya, pontosan erről szól. Kicsit túl van tudóskodva a dolog, kevés, kevesebb, szóval nem elegendő benne a praktikum, de ő is tudja. Ebben a közjöki konstrukcióban ez nem megy. Mm -hmm. És mások is tudják, nem most az, hogy van szeretem Budapest mozgalom, vagy ö, hasonló, ezek szép dolgok, de nem fogja össze senki. Itt a baj, hogy nem fogja össze ezeket a gondolatokat, és ezeket a kezdeményezéseket senki. Sajnos se Andrási Gyulák nincs, aki azt mondta, hogy a dologhoz kettő dolog kell, és a, a, a célok megvalósításához puvár, ezt már mondta uh, uh, Bandi, és anyagi eszközök. eszközök az anyagi eszközök azok itt, a itt a annak a fektet. sárkon. Vagyis a határainkon. Notta van. Uh, van egy telefonának megkérik, hogy nincs már kilépett Nagyon uh, elnézés, hogy nem nincs időnk sőt meghallgatni mert egy egy záró mondatot kell hogy kérjek, mert még ettől a műsorom. Uh, a következő tudom mondani. Meg, ahogy, ahogy a Vilmos is mondta, több műhely is van, sok ember töri a fejét azon, mit lehetne csinálni, hát történt nem mondjak a jelenlévőknél. Tulajdonképpen ez ezt össze lehetne kerebézni, és ebből kijönne egy érdemi javító szándék. Egy pár feltétele van az egésznek. Az egyik az, hogy kérem ahhoz, hogy ez normálisan működjön, annak bizonyos anyagi kondíciói vannak. Tehát addig, ameddig... Nincsen annyi pénz, hogy ezekből van egy egységes jön létre, amelyiknek bizony egységes szervezetekkel lennie, tehát például titkársággal, ezt hasonlókkal, akik az üléseket megszervezik, anyagot összeállítják, tárgyalásokat levezetik, a lakossági fórumokat megtartják, ennek mind anyagi feltétele is vannak. Tehát kell, hogy valaki ezeket a feltételeket biztosítsa, utána pedig azt kell, hogy ez az egész megkapja a médiától azt a nyilvánosságot, amit eddig soha nem kapott meg, és ilyen módon ezzel a kettős feltétellel aztán az igazi döntéshozókra, tehát magyar a politikusokra a döntés mindig a politikus hozza, de ilyen kondíciók mellett igen-igen igen komoly nyomás lehet a politikusokra gyakorolni, hogy hozzák meg azokat az érdemi reformokat, amelyek négül hát döglődik, ami fővárosuk. Én csak megismétlem, amit előbb mondtam, hogy ebben a helyzetben, ami ugye kiderült, hogy pillanatnyilag közgyogi értelemben nincs lehetőségünk tenni, viszont az Európai Uniós pénzek azok özönlenek, meg egyáltalában a pénzek. Tehát ennek a városnak most az a baja, hogy, hogy sok a pénz. Itt kell megfogni a dolgot. Tehát gyakorlatilag ezeknél a pillanatnyilag nagyon bürokratikusan lebonyolított pénzelosztási mechanizmusoknál kell beavatkozni, hogy érdemévé váljanak a döntések, és a pénzek fölötti diszponálás az a város érdekében történjen. Itt megint egy ilyen kis fölütött hanggal maradjunk, fejezzük be beszélgetésünket, nem eresztjük le a hangunkat, mint a mondat végén normálisan, mert ezt nem lehet így befejezni. Két hét múlva fogunk ismét jelentkezni a nagyvárosi dilemmákkal. Ma vendégünk volt dr. Mészáros Vilmos, Miklós Jendre, és Kolondzja Gábor, és a a közmunkák, Közmunkák ról, illetve a lehetséges jövőről beszéltünk Bányai Géza, Pucs,